și în cer și pe pământ, el n tată, sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții va aduce prin preotul Valeriu programul numărul 121. Cei mai mulți dintre ascultătorii noștri care ne ascultă cu regularitate cunosc că ne aflăm deja în studierea Evangheliei după Matei. Înainte însă de a intra în studiul nostru propriu-zis, ca de obicei, deschidem apetitul ascultătorilor noștri relatând câte o faptă adevărată petrecută undeva într-una din părțile lumii, o istorioară, o poezie sau, așa cum vom proceda și astăzi, dăm anumite citate din cărți celebre contemporane. În ultima mea vizită pe care am făcut-o prin librăriile de cărți din București, am întâlnit acolo o lucrare creștină minunată, semnată de o mare capacitate intelectuală din lumea creștină, profesor, doctor, docent Florica T. Câmpan. Cât despre mine doresc ca Dumnezeu să o binecuvinteze cu tot mai mult har și lumină divină. Lucrarea Dumnei poartă titlul de Către tine, Doamne, alt sufletul meu și a fost publicată în 1992 de către editura fundației numită chemarea din Iași. În aprecierea mea, lucrarea este excepțională prin aceea că își conduce cititorul către Domnul Isus Hristos, Fiul Tatălui Ceresc. Pe parcursul programelor mele voi reveni din când în când la lucrarea aceasta și voi începe chiar de astăzi. Cu privire la atitudinea noastră nepăsătoare a oamenilor față de minunatele porunci ale lui Dumnezeu cuprinse în cuvântul său, Cartea amintită redă un pasaj din scrierile lui Calis Patriarhul, cuprinse în Filocalia 8, pagina 339, pe care îl citesc și eu acum în două fragmente. Citatul sună în felul următor. Doamne, Tu mai ai zidit prin hotărârea Ta, mai presus de orice măreție, altfel decât pe orice altceva. mai ai plăzmuit cu mâna Ta după chipul și asemănarea Ta mai zidit. Iar eu... Deșert făcându-mă în toate acestea așa de mari și de cinstite și de slăvite daruri, m-am arătat peste măsură de nerecunoscător, nesocotind poruncile tale, care sunt și ele sfinte și pricinuitoare de pace, de bucurie adevărată și de putere îndumnezeitoare. Acestea le-ai făcut tu, negrăitule, iar eu, lipsii de minte, mi-am risipit viața împotrivindu-mă poruncilor tale cu adevărat dulci și vrednice de iubit, pentru cei ce au minte, vai suflete nesimțit, nu te gândești, nenorocitule, că numai ca să trăiască trupește o viață muritoare, sluga săracă se supune stăpânului și împlinește cu prisosință poruncile lui, chiar dacă unele din ele sunt grele, și aceasta nu în folosul lui, ci al celui ce le-a dat, iar tu, lipsitule de minte, Nesocotind în chip nevrednic poruncile unui astfel de ziditor, binefăcător și hrănitor, deși sunt pentru tine și pentru slava ta nemuritoare, tu le întorci pe dos. Ce să mai zicem, iubiți ascultători? Haideți, haideți să ne silim să nu mai întoarcem pe dos poruncile lui Dumnezeu, ci să le ascultăm și să le împlinim așa cum sunt lăsate ele în Sfântul Cuvânt. Doamne către tine ne înălțăm și noi acum inimile și gândurile și te rugăm să ne ajuți să ascultăm Sfintele Tale cuvinte prin mesajul care urmează acum și să ne ajuți prin aceasta să devenim mai sârguincioși în a da atenție și cinste Marelui Tău nume. Amin. Ce jert păscumpul Tată să pe calvar și totuși pentru tine ia poate din zadar noi uita, noi uita azi e mântuirea ta la dește bine, iubitul meu ascultător, că dacă nu dai atenție jertfei Domnului Isus acum, cât încă este posibil pentru tine, cât te afli în viață, harul acesta, adică posibilitatea de a-ți petrece veșnicia în locul cu verdeață, este ratată pentru totdeauna. Te socotesc prea înțelept ca să alegi să petreci o veșnicie nesfârșită în chin, numai pentru o clipă de plăcere pământească. Apropie-te deci de cuvântul lui Dumnezeu, ascultă vestea cea bună pe care ți-o dă și astăzi și primindu-l pe Domnul Isus Hristos în inima ta ca Domn și Mântuitor, asigură-ți de acum locul pentru toată veșnicia împreună cu Cel slăvit și binecuvântat. Amin. Să pătrundem acum în lecțiunea noastră de zi, care se află în Matei, Evanghelia după Matei, capitolul 14, versetul 1, pe care îl citesc. În vremea aceea, cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre Isus. Iubiților, există o vreme în viața fiecărui om când îi se dă ocazia să audă vorbindu-se despre adevăr sau să i se vorbească chiar adevărul direct. Chiar împrejurarea aceasta în care ne aflăm este una din aceste ocazii. Fericit va fi o veșnicie dacă nu pierde acest prilej și ia seama la glasul adevărului, sau nenorocit va fi pe veșnicie dacă în chip voit pierde ocazia. Irod a auzit vorbindu-se despre Isus și a auzit lucruri care l-au pus în uimire, dar cu toate acestea în viața lui nu s-a observat nicio schimbare, nici măcar dorința de a se schimba. Irod era religios și își ascundea sub această haină viața lui de păcat, căci nicăieri păcatul nu-și face mendrele mai bine și mai ușor decât sub haina religiozității de suprafață. Adăpostul cel mai cald pentru păcat, Acolo unde el își poate croci ouăle și unde își poate scoate pui și apoi să-i crească în voie, este religia de formă. A fi religios este un lucru, dar a fi credincios lui Dumnezeu este cu totul altceva. Religia nu l-a împiedicat pe Irod să fie crud, viclean, voluptos și superstițios. Acolo însă unde există credința adevărată, acolo viața se schimbă, fraților, din temelii, căci credința adevărată totdeauna trăiește pe terenul pocăinței adevărate și respiră aerul plăcut al dragostei și al sfințeniei dumnezeiești. Citim deci în versetul nostru că Irod a auzit vorbindu-se despre Isus. Vedeți, dumneavoastră, nu este destul să auzi vorbindu-se despre Isus, ci trebuie să cauți prilejul să întâlnești pe Isus, ca să-ți vorbească ție în mod direct. Și chiar nici lucrul acesta nu este îndeajuns, ci trebuie să primești în viața ta ceea ce ți-a vorbit Isus și apoi să le trăiești pretutindeni, căci nimic nu este mai primejdios dios. Decât să asculți cuvântul lui Dumnezeu fără să-L împlinești, să stai de vorbă cu Domnul Iisus fără să-L urmezi. Aceasta este ca și când ai stat de vorbă cu un medic, îți spune despre via bolii în care te afli, îți spune apoi tratamentul, dar tu, după ce l-ai ascultat, te duci și îți vezi de alte treburi, uitând de ce spuse. Urmarea va fi negreșit moartea ta. Inima care aude glasul adevărului, fără să ia aminte la el, se împietrește și se supune puterii vrăjmașului. Așa s-au întâmplat lucrurile cu Irod. Puterea vrăjmașului face apoi din inimă un ogor, unde el își seamănă toată sămânța lui rea. Orice om produce neapărat ceva în inima sa și în cercul lui de viață. Nimeni nu poate trăi viața ca un zero. Dacă nu faci bine, faci rău. Dacă nu faci lucrarea lui Dumnezeu, vei face în mod neapărat pe cea a diavolului. Versetul nostru spune că în vremea aceea cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre Isus. Dragul meu, poate că vremea aceea pentru tine este chiar acum. Dacă deci în clipa aceasta auzi vorbindu-se despre Domnul Isus Hristos, nu pierde prilejul, ci hotărăște te îndată pentru El. În versetul următor, în versetul 2 de la Matei 14, citim în continuare. Și a zis slujitorilor săi, acesta este Ioan Botezătorul. Observând aici că ucigașul se teme de cel ucis, bagiocoritorul se teme de cel bagiocorit, iar păcătosul se teme de cel cu viața curată și sfântă, chiar și după moartea acestuia. Ioan Botezătorul era detemut pentru Irod. Irod se temea de Ioan, acest sfânt al lui Dumnezeu, cu toate că era mort și că moartea a fost ordonată de el. În cugetul lui, acolo nascuns, Irod nu mai avea liniște din pricina crimei făcute. Orice păcat, fie că este făptuit în ascuns sau pe față, îți răpește liniștea. Ucigașul este urmărit toată viața în cugetul său de cel pe care l-a ucis. Oriunde s-ar duce și orice ar face, viermele neadormit al neliniștii și al fricii îl roade. La fel și păcatul bagiocoricii al urii. Cel care urăște și bagiocorește pe aproapele său, pe fratele său, își pierde pacea lăuntrică și se teme la tot pasul. Căci ura este și ea o ucidere spirituală, de multe ori chiar mai grea decât uciderea fizică. Vezi și citește pentru aceasta întâia epistola lui Ioan, capitolul 3, cu versetul 15. Cea mai mare putere din lume este Sfințenia. Irod... Își știa pe Ioan Botezătorul un om sfânt și că el avea putere să facă minuni și chiar să învieze morți. Din fața acestei situații nu mai avea unde să se ascundă și cum să se apere. Când vrăjmașul tău recunoaște în tine sfințenia și curăția ca o realitate, chiar dacă ești doborât și ucis de ura lui, tot tu ești învingătorul. Irod era un învins al lui Ioan Botezătorul, era un prizonier al acestuia, deși el era împărat, iar Ioan era mort. Dreptatea și nevinovăția lui Ioan îl legase și îl întemnițase spiritual pe Irod și nu se mai putea mișca liber. Frații mei, dacă stați sub scutul dreptății și al nevinovăției, nu vă mai temeți de nimic. Voi sunteți biruitorii, chiar dacă ura lumii s-ar năpusti asupra voastră și vă rucide. ucide. Sfințenia, fiind focul care vă mistuie, nimeni nu se poate atinge de voi, căci focul acesta nimicește orice mână vrăjmașă și orice foc străin. Ioan Botezătorul să ne fie pildă și în privința aceasta. Deși au trecut aproape 2000 de ani de atunci, frumusețea sfințeniei lui strălucește cu putere și măreția biruinței lui asupra lui Irod se vede și astăzi tot mai limpede. În partea a doua a versetului 2 de la Matei capitolul 14, citim că am via din morți și de aceea se fac minuni prin el. Iată deci teama lui Irod un înviat din morți este el, în primul rând, o minune care trezește curiozitatea tuturor. Despre lazăr cel înviat de Domnul Isus se spune că veneau iudeii ca să vadă, de citit Evanghelia lui Ioan, capitolul 12, cu 9, și se minunau de el. Mulți dintre ei, din pricina lui Lazăr au devenit ucenici al lui Isus, așa cum vedem la Ioan 11, cu 45. Morții nu fac minuni. Dumnezeu își face lucrarea sa de mântuire, de înviere din moartea păcatului, numai prin cei înviați din morți. Ei sunt uneltele lui. Minunile lui Dumnezeu se fac numai prin cei vii, prin cei care au fost înviați de Domnul Isus. Lazar nu avea nevoie să mărturisească cu gura despre Domnul Isus care l-a înviat din morți, ci el însuși. Propria lui ființă era cea mai puternică mărturie. Dumnezeu lucrează prin mine numai dacă am înviat din moartea păcatului, numai dacă se vede în mine viața lui Hristos. Și așa după cum din pricina lui Lazar cel înviat, mulți se întorceau la Dumnezeu și credeau în El, mulți înviau din moartea păcatului nepăsării al necredinței al mândriei, tot așa prin mine se vor face minuni mari în vin și pe alții la o viață nouă împreună cu Domnul Iisus Hristos. Oricât de frumos ar fi mormântul sau cavoul unui mort, nu va putea face nici cel mai mic bine celor care vin să-l privească. Va răspândi în jur teama morții. Asta e tot ce poate să facă. Dar, oricât de slab ar fi îmbrăcat un înviat din morți, el sternește interesul tuturor. Când Lazar a înviat din morți, nimeni nu-i mai privea mormântul, nici fășile, și nici hainele cu care a fost îmbrăcat, ci îl priveau pe el, priveau viața din el, priveau minunea Domnului întropată în el. Oricât de frumos ar fi cavoul sau mormântul, adică trupul și înțelepciunea și rangul sau averea noastră din care am înviat, Nimeni nu va mai privi la toate acestea, ci va privi la minunea petrecută în noi și cu noi. Această minune, învierea din moartea păcatului, va face minuni, înviind și pe alții la o viață nouă. Numai minunea face minuni, învierea mea înviază și pe alții, viața mea. Va da viață și altora. Spune versetul că am înviat din morți și de aceea se fac minuni prin el. Numai prin cei înviați din morți se pot face minuni. Dragul meu ascultător, ești și tu un înviat din morți? Dovedește aceasta prin minunile care se fac prin tine, înviind și pe alții din moartea păcatului? Bun prilej de cercetare! În versetul următor, în versetul 3 de la Matei, capitolul 14, citim următoarele. Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase și îl băgase în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său, Filip. Vedem aici că deși Irod era convins că Ioan era un sfânt al lui Dumnezeu, deși era convins că Ioan avea dreptate în tot ce spunea, totuși, din pricina Irodiadei cu care el trăia în păcat, l-a prins pe Ioan până la urmă și l-a întemnițat. Omul stăpânit de păcat sau de un duh străin de Dumnezeu nu are putere să treacă de partea dreptății și adevărului, ci se lasă târât în cele mai josnice și murdare situații. Câte prietenii rupte, câte lucrări frumoase părăsite, câte iubiri trădate și câte idealuri spulberate, toate din pricina câte unei irodiade. Tot ceea ce desparte sufletul de adevăr, tot ceea ce desparte sufletul de dragostea de Dumnezeu și de aproapele, este o irodiadă, Ascunsă sub o formă sau alta. Și vai câte forme ia și astăzi Irodiada! Frații au dat la moarte pe frați din pricina Irodiadei. Zbuciumata istoria bisericii arată din plin acest adevăr. Câți oameni sfinți, la fel ca și Ioan Botezătorul, au fost aruncați în temniță, și apoi omorâți din pricina unei irodiade. Cine nu-și amintește de Ioan Hus? Oricine ia viața aproape lui său pentru că are alte convingeri religioase, oricine rupe legătura dragostei cu un suflet credincios pentru că nu-i din partida lui sau din secta lui, sau pentru că are păreri deosebite în unele puncte, acela lucru sigur... Ascultă de o Irodiadă. Irod, din pricina Irodiadei, a întemnițat și a omorât un sfânt, pe Ioan Botezătorul. Când îți legi inima de un sistem de învățături, de o sectă, de o partidă religioasă, când urmărești slava de șartă, când ești stăpânit de Duhul vreunei partide religioase, ține bine minte. Înseamnă că te-au cuprins brațele seducătoare ale erodiadei și ești totdeauna gata să-ți jertfești și frații și convingerile. Când trăiești în păcat, se ceri în întuneric spiritual. Marele scriitor englez Shakespeare scrie, Când ne împietrim în viciul nostru, vai, nenorocire! Zei înțelepți, ne pecetluiesc ochii, ne scufundă judecățile noastre clare în propria noastră murdărie, ne fac să adorăm rătăcirile noastre, râd de noi pe când noi bâșbăim spre rușinea noastră. Încheia citatul. Din brațele acestei irodiade, adică din legăturile păcatului, numai Domnul Isus Hristos singur El te poate izbăvi. Poate nici nu cunoști de ajuns cât de ascunsă și puternică este Irodiada în viața ta. Dacă rămâi în singura lumină adevărată, Domnul Isus Hristos și cuvântul Său, dacă ai dorința sinceră de a fi mântuit, vei descoperi îndată pe Irodiada și vei primi putere să te zmulgi din brațele ei. Frații mei, să veghem căci Irodiade sunt la tot pasul. Numai cine are Duhul lui Irod este cuprins de Irodiada. Cine are gândul lui Ioan Botezătorul, va scăpa de ea. În versetul următor, în versetul 4 de la Matei, capitolul 14, găsim explicația motivului pentru care Irod l-a băgat pe Ioan în temniță. Citim versetul. Pentru că Ioan îi zicea, Nu-ți este îngăduit să ai de nevastă. Tragem de aici concluzia că lucrurile neîngăduite fie de legi fizice, fie de legi spirituale, totdeauna aduc la suferință și la moarte. Chiar și lucrurile neîngăduite de legile unui stat atrag nenorocire în viață. Orice călcare de lege aduce cu sine pedeapsa. În orașele mari nu ți este îngăduit să treci oricând și pe oriunde dintr-o parte în alta străzi. Dacă nu respecti această dispoziție, plătești fie cu viața, fie cu o suferință pe toată viața. Mașinile care trec cu viteză pe stradă vor da peste tine. Omul lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul, îi atragea atenția lui Irod că nu este îngăduit să ia de o altă nevastă, lăsând-o pe cea din și mai ales că pe aceea pe care voia să o ia era nevasta fratelui sau Filip. Lucrul acesta era un încălcare grosolană a legii lui Moise pe care o cunoștea Irod așa cum găsim scris la Leviticul, capitolul 20 cu 21. Și era o călcare a legii naturale pe care Dumnezeu o dăduse primilor oameni. Câte nenorociri vin în viața de căsnicie din pricina lucrurilor neîngăduite! Gingașa floarea dragostei căminului se ofilește sau îi se rupe talele la cea mai mică neatenție, la cea mai mică adiere de vânt străin. La cea mai mică schimbare de temperatură? Lucruri neîngăduite. Vai, câte lucruri neîngăduite nu sunt în viața de familie! Câte păcate, câte gesturi și purtări care izvorăsc din afara dragostei! Și tot ceea ce nu vine din dragoste este păcat sau duce spre păcat! În problema vieții de căsnicie, Lumea este un uriaș bolnav care se zvârcolește în crize grozave. Niciodată n-au fost atâtea despărțiri, fie la tribunal, fie fără tribunal, căci divorț înseamnă când rupi legătura de dragoste în căsnicie, când pătezi curăția căminului. Poate că nu ești despărțit legal în fața oamenilor, dar sufletește, poți să fii totuși despărțit. Dumnezeu se uită la inimă, nu la niște petice de hârtie. Lucruri neîngăduite. Dar nu numai în viața de căsnicie, ci în toate compartimentele vieții, câte lucruri neîngăduite se păstrează sau se săvârșesc. Toate acestea sunt aducătoare de nenorociri. și adevărați ai lui Dumnezeu Trebuie să vegheze în primul rând asupra vieții lor, ca să nu păstreze lucruri neîngăduite și apoi să vegheze asupra aproapelui, îndemnându-l mereu pe calea neprihănirii. La Evrei, capitolul 10, cu versetul 24, citim Să vegheem unei asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Orice lucru neîngăduit, fie trupesc fie duhovnicesc, Tulbură mersul normal al vieții. Cum nu este îngăduit nicio murdărie cât de mică în ochi, la fel nu este îngăduit nicio mică murdărie în viața sufletească a omului. Nai să poți birui lucrurile neîngăduite, nai să poți scăpa de păcat decât cu ajutorul Domnului Isus. Vino la el acum. Spune-i, tot ce te apasă și El te va ajuta. Numai dacă ai o minte și o inimă nouă, poți birui lucrurile neîngăduite. Cel care ți le poate noi este Domnul Isus Hristos. Iubiți ascultători ai emisiunii de radio Evanghelia Lumina Vieții, ne încheiem aici programul nostru de astăzi, numărul 121. Nu înainte însă de a vă invita fierbinte și insistenti pe toți acei care nu ați venit încă la Domnul Isus Hristos. Grăbiți-vă de veniți la El, predați-vă Lui, mărturisiți-vă neputința de a vă împotrivi lucrurilor neîngăduite, luați apoi de la El schimbarea care o face o minte nouă și o inimă nouă și trăiți în puterea Duhului Sfânt pentru El. Iubiți ascultători, în încheierea programului 121 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, vom da citire unei poezii scurte, al cărei titlu este Știi tu ce mare har? Poezie menită să ne atragă atenția că trăim o clipă fericită, o clipă care poate fi unică în viața noastră, căci clipa următoare nu ne mai aparține. Știi tu ce mare har ți arată Hristos chemându-te la el? Cu slava cea mai prea curată te poți încununa astfel. Știi tu ce amar regret urmează acestui har acum pierdut? Ce noapte fără nicio rază, ce zbucium nesfârșit gemut? Știi tu cât sunt cei ce spre tine se uită cu ochi mari oricând, la tot ce faci, ori rău, ori bine și-ți vor fi asemenea în curând? Știi tu ce scumpă orice clipă trăită cu un sfânt folos? Curând din toate se-nfiripă o viață veșnică în Hristos. Știi tu cât sunt cei pentru care ai să răspunzi cu groază Când, la judecata viitoare, vor sta din vina ta plângând? O, dacă știi și ce e bine și ce e rău spre Dumnezeu, Fericen, în veci va fi de tine când binele-l alegi mereu. Amin.